Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua și bine v-am găsit În deschiderea emisiunii de astăzi Vă rog să aveți răbdare cu mine 1 minut, 2 Cât o să-mi ia Să spicuiesc pentru dumneavoastră Din sentința pe scurt Care are 6 pagini Partea referitoare la Elena Udrea Zice așa în dosarul 1532 1 pe 2015, în numele legii, instanța condamnă pe inculpata Udrea Elena Gabriela la 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor, prevăzută de așa aici 4, nu mai trec peste asta, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută la articolul 254 Codul Penal, Fac aici un scurt-escurs. Pedeapsa pentru acest tip de infracțiune pe codul penal vechi este de la 3 la 10 ani și pe la nou tot atâta este. Condamnă pe inculpata Udra Elena Gabriela la 4 ani de închisoare și 3 ani interzicerea unor drepturi pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, deci a doua faptă de luare de mită. Condamnă pe inculpata Udrea Elena Gabriela la 6 ani de închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, a treia faptă de luare de mită, și, în fine, condamnă la 6 ani de închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de articolul 13, indice 2, din legea 78-2000. Este vorba de legea faptelor de corupție. Iar, așa contopește pedepsele aplicate inculpatei Udrea Elena Gabriela și dispune că aceasta să execute pedepsa cea mai grea de 6 ani de închisoare și patru ani interzicerea drepturilor. Vă cite și articolul 13 indice 2 din legea 78 așa, infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani. Așadar, în trei infracțiuni pentru care legea penală prevăzăță prevede un maxim de 10 ani, doamna Udrea a luat 3 condamnări de 5 ani, de 4 ani respectiv de 6 ani, iar într-una în care legea penală prevede o pedeapsă de până la 15 ani, a luat o condamnare de 6 ani. Continu. Instanța obligă pe inculpata Udrea Elena Gabriela la plata sumei de 8.116.800 lei cu titlul de despăgubiri către partea civilă Autoritatea Națională pentru Turism. Conform art 254, confirmă în, fosul, în folosul statului de la inculpata Udrea Elena Gabriela suma de 695.367 lei și 296.076 lei. Obligă pe inculpata Udrea Elena Gabriela să restituie echivalentul un lei la cursul BNR de la data plății sumei de 600.000 de euro către martorul Boian Corin și echivalentul lei la cursul BNR de la data plății sume de 300.000 de euro către martorul Gărdean Adrian. Instanța în baza 274 procedură penală obligă inculpații Udrea Elena Gabriela și Breazul Liberiu Tudor la plata sumei de câte 20.000 de lei cu titlul de cheltuiel de judecată pronunțată în ședință publică azi 28 martie 2017, adică ieri, cu apel. Doamnelor și domnilor, aceasta este, nu e finalul, dar acesta este... Uh, Prima e, finalul primei etape, să zicem așa, din dosarul Gala Butea, bute, faptele le știți și dumneavoastră nu le mai reau, un dosar extrem de încălcit. Procurorilor DNA le-au luat niște ani de zile să l descălcească, mă rog, e întreagă poveste și acolo, s-au schimbat procurorii, au venit alții. Primii, poate au cedat, poate n-au cedat. Un dosar pornit de la dezvăluirile de presă, trebuie să credităm asta permanent, să ne amintim că totul a pornit de la dezvăluirile făcute de jurnaliștii de la GSP pe blogul lui Cătălin Tolontan Acum, noi știm cu toții că doamna Elena Udrea este tri deja trimisă în judecată în mai multe dosare penale pentru o perioadă în care a ocupat funcții în statul român funcții, mă rog doamna Elena Udrea are o personalitate foarte puternică din punctul ăsta de vedere, cred că nimeni nu poate nega acest lucru în același timp însă, în mod clar personalitatea a fost mai puternică decât funcțiile pe care le ocupa eu am susținut tot timpul că de atunci că doamna Udrea este adevăratul prim-ministru, ceea ce sigur nu-l face pe domnul Emil Boc, responsabil în vreun fel din punct de vedere penal pentru faptele domniei sale. Uneori, doamna Udrea a depășit prin influență și putere, poate chiar, puterea președintelui României, de care a fost foarte apropiată și de care este fostul președinte acum, Traian Băsescu, este foarte susținută. Contează mai puțin ceea ce se întâmplă în aceste zile, modul în care se apără pe toate canalele TV sau pe o parte a canalelor TV care îi plâng pe umărul doamnei Udrea. Ceea ce contează este ca noi să înțelegem pentru istorie ce s-a întâmplat cu țara noastră într-un moment grav de criză economică și socială, în care cei care ne-au chemat, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, să fim solidari, să acceptăm tăieri de pensii, de salarii, creșteri de TVA pentru toată lumea, în același timp au... Uite ce au făcut. Au făcut asta, zice instanța. Fost niște infractori. Vreau să comentăm pentru că dacă nu învățăm din aceste experiențe, riscăm să le repetăm. De aceea, întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este în ce măsură considerați această decizie a instanței supreme, una bună, una, cum să zic eu, mai degrabă indulgentă sau, din contră, una, o pedeapsă grea. Este, de fapt, un pretext pentru a discuta, așa cum v-am spus, ceea ce țara noastră a trăit într-o perioadă în care acest personaj, Elena Udrea, a dominat nu numai viața politică, aș zice mai degrabă viața publică decât viața politică. 037 este numărul de, tele de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct din acest moment. Bună ziua, Sebastian! Bună mai, te salut! Vă ascultăm. A, și pe tine și pe ascultători. Da, am urmărit, am urmărit comentariul. Eu, un procent de 99%, sunt de acord cu el. Vedeți, într-adevăr, marele rău făcut pe care l-au făcut acești oameni a fost faptul că au, au demolat această credibilitate pe care te să ai. Și pe care trebuie să aibă o țară, un președinte de țară, pe care trebuie să aibă un guvern, un prim-ministru, un. Deci, în situații, în situații limită pentru țară, și situațiile limită nu întârzie să, să apară în istorie. Asta, asta a fost marele rău. Apoi, sigur, multitudinea de. adică, o de bani pe care i-au furat. Elena Udrea și cei blanți uh, fără doar poate. Sebastian, cum este De această se sentință? Sentința asta mi se pare foarte blândă. Mi se pare blândă. foarte, foarte blândă. Deci, foarte, foarte blândă. Bun, n-aș merge, cum să spun, n-aș merge nici la cealaltă extremă. Uh, n-aș spune că toți sunt chidem pe Udrea pe viață. Dar... Uh, Totuși ne se pare blândă pentru că uh, justiția, adică legile din țara noastră, nu iau calcul, uh, iată, tocmai acest mare rău despre care vorbeai și tu. Uh, rău moral, dacă vrei, sau nu știu cum să-i spun. Instanța luat, nu poate face genul acesta de judecat. Adică instanța este, vedeți, este ținută exact de principiul egalității în fața legii, să, da, sigur, instanța poate ține cont de calitatea de ministru pe care o avea doamna Udrea, de aceea și aceasta agravantă pe care a condamnat-o și care zis, pe care v-am zis putea să meargă cu uh, decizia, cu închisoarea până la 15 ani. Bună ziua, Doru! Bună, Moise! Vă ascultăm! Uh, părerea mea, exact ca și a celui dinaintea mea, este că pedepsa este blândă este blândă nu numai pentru doamna Udrea, ar trebui pentru toți cei care uh, fac parte din conducerea țării sau din ministere sau din toți cei care au facilități la salarii, la pensii, la mai știu eu ce, ar trebui spedeaps, spedeapsă să fie deci să zic, la unul face o infracțiune și primește un an de zile. Dați-mi voie să la vă întreb, întreb care un pic. Parte. Torționarul da. Ion Ficior a fost condamnat, de fapt a menținut instanța condamnare anterioară la 20 de ani de închisoare. Pentru trebuia infracțiuni contra umanității. Dacă știți da. despre ce vorbesc cu Ion Ficior, da? Da, bineînțeles, acum a venit această știre. Păi trebuia pe viață. Câtă viață mai are sau nu știu ce. ăsta a omorât nu știu câte vieți. Deci trebuia pe viață. De-aia vreau să zic, apropo de chestia asta cu... Unul face un om normal, face o infracțiune și primește un an de zile. Un nomenclaturist din ăsta sau un minist fost ministru sau un... Nu știu ce, ar trebui să primească de cinci ori mai mult. Judecătorii să aibă posibilitatea să se uite, mă, ce ai fost, parlamentar, ești condamnat la șase luni, de cinci ori mai mult. De aceea exact așa există cum acel... au pensiile mai mari, exact așa cum au un milion de facilități, exact așa când, când, când greșesc, noi i-am pus acolo. Ei beneficiază de încrederea noastră, de banii noștri, ar trebui pe pedepsiți de 5 ori mai mult. Și atunci să vedeți că la funcțiile publice nu s-ar se figă toți. Okay. ăştea care dau cu coapele, știi? Bine, vă este. mulțumesc mult. Deci, Dar trebuie de să mai rău. Am Când? înțeles. Am înțeles mesajul dumneavoastră. Nu uitați că acesta este un pretext pentru a discuta ce a fost bun și ce a fost rău în acea perioadă, pentru a învăța noi ca națiune din această experiență. 0372069599. Bună ziua, Florin. Salut, voce. Uh, nu știu, cred că noi nu ar fi trebuit să avem această discuție astăzi. N-ar fi, fi trebuit. N-ar fi trebuit să ajungem niciodată în faza asta, pentru că, uh, uite-te în jur, uh, ce repere morale mai ai în societate în momentul în care, eu mă simt dezamăgit, dar sunt sute sunt de mii de azi români mine repere... dezamăgiți. Atenție, Florin, sunt destule repere morale în societatea noastră. E adevărat, însă, în momentul în care acele repere le alegi sau consider tu că acest acești oameni care se găsesc în fruntea țării, temporar, uh, au fost aleși pentru că reprezintă un crez, au reprezintă niște idei, Așa. iar acele repere pe care tu le-ai ales ca fi invalide pentru ceea ce ți imaginezi tu că ar trebui să fie societatea, iar acei oameni te dezamăcez profund prin faptul că au făcut ceea ce au făcut și nu are rost să comentăm justiția că le-a dat mai mult, mai puțin, probabil că le-a dat atâta cât trebuie și sistemul judiciar din România Ajungem toți să considerăm că, într-adevăr, funcționează și asta e un lucru extraordinar de bun pentru noi, ca societate. Funcționează Dar... uneori, cu asta putem fi de acord. Uneori funcționează, nu e ideal, asta e clar. Bine, ok, e dreptul dumneavoastră să nu comentați această sentință, eu îl respect. Dar care este concluzia, Florin? Uh, asta e partea gravă, că nu avem nicio concluzie, cel puțin eu nu am probabil ca mine sunt foarte mulți care se găsesc în această situație de a fi derutați. De ce ați spus că n-ar fi trebuit să ajungem niciodată la asta? La Pentru asta, la, ce, la condamnarea doamnei Udrea? Nu, la discuția care o avem astăzi. Pentru că oamenii ăștia care sunt aleși acolo, în primul rând, când se duc acolo, trebuie să-și imagineze că trebuie să slujească binele In, Interesul public. Exact. Inter așa Poi, momentul, așa. În momentul în care ajungem să discutăm despre faptul că unul dintre reprezentanți importanți. A ajuns în situația în care să fii condamnat pentru mârlănii, altfel nu le pot spune. Eu v-am mai okay, okay, ok, Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. Eu vă reamintesc, v-am mai spus asta, dar vă spun, pentru că încă o dată, repetiției m-am învățătorii, ca să zic așa. Uh, dosarul Gala Bute a reprezentat prima mare dezvăluire de presă a unui modus operandi care după aia s-a generalizat și Cătălin Tolontan la vremea respectivă și colegii săi, când a lucrat Tolontan singur la chestia asta, chiar asta au pus în evidență. Faptul că profiți de uh, foamea de fonduri europene, lansezi niște programe care n-au nicio șansă să fie finanțate pe fonduri europene, dar nici nu vrei asta ca guvernant. De, de fapt, ceea ce vrei este să apuci să faci niște cheltuieli pentru ca după aia să justifici mutarea programelor pe bugetul național unde regulile sunt altfel și astfel de furtișaguri sunt posibile 0372069599 Doamna Udrea să știți că a inovat în acest domeniu rău, a, rău pentru noi, dar a inovat E o femeie deșteaptă, nici asta nu i se poate lega. nega Mihai, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Părea mea că pedapsa este mică și asta din trei puncte de vedere Unul ar fi cel pur legal Auziam, cred că la dumneavoastră să auzit astăzi un comentariu că a fost acuzat în mai multe puncte de codul penal și la patru capete de acuzare chiar a fost din cinci, am uitat să spun din că instanța a, a găsit-o imediat vă spun da, al cincilea era așa instanța achită pe inculpata Udrea Elena Gabriela pentru tentativa la infracțiune de folosire de documente ori declarații false inexacte no. sau incomplete pentru obținerea pe de fonduri din bugetul Uniunii no. Europene. Aici pentru că au, au acționat cei din subordinea sa și, mă rog, s-a perit să Pe, Aici de ne-au încercat să demonstreze ex a, exact ce v-am spus eu acum, adică, un practic, a făcut un proces de intenție, a fost oricum a fost foarte dificil da, de, de dezvânat acest... Pentru că da. felul ăsta, această vină s-a transferat la cei care efectiv au făcut-o și părerea mea că soluția e nu e să pedepsim doar capii, ci să pedepsim mai ales întotdeauna cei care acționează în suborina lor. Ia nu, dar vedem. sunt vreo opt condamnați. Eu am scos-o păi, doar pe Udrea că nu ne ajunge emisiunea dat. să nu, vă citesc nu, toată nu, sentința. Nu, nu, nu, nu. Cei nu, care pedepsii. au luat cu suspendare au luat pentru că și-au recunoscut da. vinovăția. Da, nici așa. Așa prevede Ei, legea. Fiat? Da, mă rog, nu știu dacă legea e totul bună și haide să nu luăm legile ca de bune, întotdeauna că din codul penal știți câte asicuri, Sunt de acord, sau, orice poate fi da, uh, comentat. Dar, s-au îndreptat, dar Mihai vă atrag atenția că acest cod penal din 2014 care e foarte criticat, eu însumi l-am criticat înfiorător atunci când a fost aprobat. Acest tip de procedură dacă vreți, a ajutat destul de mult de ul să scurteze durata asta e, a proceselor penale. E adevărat, dar încă mai este loc de Bunătățire, e loc mult Adică dacă s-a cu 10% din 100% Poate trebuie să tindem să bunătățească cu mai mult Nu? Okay. 70% Ați okay. vrea să vă se... argumentați puțin uh, Poziția? Adică ar fi trebuit să ia mai mult pentru că Mai mult pentru că dacă limitele erau La 15 ani pentru nu știu Capă de acuzarea Pentru abuz în da? serviciu Avut cu consecințe și grave și, în condițiile în care ar beneficiat. Aproape un minim, ce trebuia să facă? Să-i facă uh, abuz în serviciu cu, cu țitul mână sau cam cum? Că până la urmă era o poziție foarte importantă. Gândiți-vă, un alt punct de vedere din care uh, ar trebui judecat și care, din care cred că pedea e mică este că a pervertit, pur și simplu, numele un instituție. Ia spuneți acum, dumneavoastră. ministrul, vă punem dumneavoastră, Să spunem, până așa ca să nu implicăm alte persoane, facem la un mod teoretic ce-a în Vă pun ministru al dezvoltării. Din start, parcă sună aș spagă, nu? Ministrul așpăci. Deci, pur și simplu s-a bătut joc de numele unei instituții. Când spui ministru al Dezvoltare, doamna Saide, când a intrat acolo, deja a intrat cu o aură de ce o să facă pixul dumneavoastră ei din miliardele alea? Nefăcute, nu făcute. Nefăcute. Ok, înțeleg unde, unde bateți da. și probabil că aveți dreptate, dar hai să ne înțelegem, doamna Udrea nu mai este ministru, mă rog, la vremea cu Cugalabute, era ministru turismului, după care a primit și jobul ăla de ministru al dezvoltării la care vă referiți dumneavoastră, pe bună dreptate. În calitate de ministru al dezvoltării, avea acces de, la, deci, la tot felul de decizii. Decizii legate de bugetul statului. Uh, dar nu uitați că doamna Udrea nu mai este din, 2000, din februarie 2011 până astfel de post. Iertați-mă, dar era timp suficient ca politicienii care au venit după aceea pe, aceste, pe acest post să spele o reputație proastă pe care ar fi făcut-o doar elena Udrea. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 Nu uitați că instanțele de judecată sunt obligate să țină cont de faptele din dosar, indiferent ce a mai făcut așa în viața domniei sale, doamna Elena Udrea, instanța Curtea Supremă, în cazul de față, când pronunță o decizie, nu dă 5 ani, ani pentru mită, 6 ani pentru abuz și încă 4 ani că mește antipatică sau pentru că societatea românească, dar noi putem să facem o astfel de judecată. Putem să facem o astfel de judecată? Pentru că, vă spuneam eu, e foarte probabil ca la următoarea încercare majoră în care am avea nevoie de solidaritatea noastră națională să ne amintim de faptul că și-au bătut joc de o astfel de solidaritate atunci când ea a fost invocată. 0372069599 Nicoleta, bună ziua! Dumnezeu, uh, să nu comentez sentința și nici... Ba, puteți să comentați. Luat. Nu, pentru că nu știu probele și atunci nu știu pe ce s-a basat. Nu vă cer să fiți judecători. Las... Uh, nu, nu, nu și las la latitudinea judecătorilor. Dar uh, știu că doamna Udrea este avocat parcă la bază, nu? Este. Și cum Dumnezeu, de nu s-a gândit la consecințe atunci, la vremea respectivă, și cum de n a reușit să se apere astfel încât să că dovedească nevinovăția. Credeți că nu s-a gândit la consecințe? Mm, cred că nu. Și la eu cred la fel. De ce la... credeți? La... Întrebarea următoare e de ce credeți că nu s-a gândit la consecințe? Pentru că cred că era prea plină de putere la momentul ăsta. Avea Aha. spatele acoperit, ca să Aha. zicem așa. Iată. Acum sunt mulți funcționari uh, publici uh, cu spatele acoperit și pe pile și pe mai știu ce a intrat și știu că pot tăia și spânzura Puterea la momentul Puterea îi orbește. Sic, transit, însă, gloria muntii uh, Da? Corect. Deci, așa, bo, deci. Da. Deci, puterea uh, este, trecăt gloria este trecătoare, gloria este trecătoare. trecătoare. da. Uh, și de aici o concluzie pentru cei care sunt acum la putere să se gândească că la un moment dat roata se întoarce și vor fi trași la răspundere pentru toate neregulile care acum trec. Hmm, cum trec? Dacă nu-și schimbă legile, doamnă. Da. Da, Nicoleta nu... Deci legea Deci legea odată schimbată procuro... Nici, procuro... nici procurorii, nici judecătorii Nu mai au ce să facă Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră 037 Dorin, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm. Uh, Sentința în sine este Greu de discutat sau analizat Însă la o primă vedere, chiar dacă ești jurist Chiar dacă ai pregătire juridică Ținând cont de funcția pe care a avut-o și care are tangență cu faptele din dosar, probabil poate sau poate va și fi mai mare de atât. Mă refer către limita superioară. Asta ar fi o anumită logică juridică, chiar dacă nu cunosc dosarul și elementele din dosar. Faceți acum o judecată de bun simț sau e un wishful thinking? Da, Așa ați vrea dumneavoastră? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Uh, mă refer la funcția deținută și faptele incriminate din dosar fără să cunosc lucrurile din dosar Înțeleg că funcția... aveți o anumită frustrare legată de faptul că n-a luat decât șase ani nu, nu, nu, nu, nu, nu Poate să ia mai puțin sau mai mult din partea mea este treaba justiției Așa. Problema pe care o pun eu este cu totul și cu totul alta Această doamnă este produsul puterii în stat Credeți? Pentru că în 2005, da în Așa. 2005 fiind o crotită, sigur, de președintele de la putere de atunci, o foarte mult și foarte bine, a fost însă o în același timp și într-o măsură mult mai culpabilă decât către celelalte instituții de stat, tornind de la serviciile de informații până la sistemul... Ziceți, dumneavoastră, de și eu nu sunt convins da. că e așa. E, așa eu, este, eu aș că zice că, că doamna... Nu putea ajunge aici. Ba da, se putea ajunge prin incompetența serviciilor la care vă referiți noastră. Bun, bun, bun. Adică mie mi se pare că mai degrabă, uitați-vă la parcursul doamnei Udrea, intrată în politică subaripalustolojan, căsătorită cu pf, domnul Cocoș, la foarte dubios, cu un trecut dubios încă dinainte de 89. Așa mi se pare, are un profil foarte... Da, nu intru eu în înainte, înainte de 2005, <coughs> Doamne, în Ceea ce vreau să vă spun, Dorin, este că ea a fost adusă, plasată, practic în anturajul unui primar al capitalei care avea potențialul de a deveni președintele României, iar ăsta a fost Correct, un risc pe care la... nu l-a anticipat serviciul ăla Correct. la care vă referiți dumneavoastră. Nu știu dacă a protejat-o sri căi că în tot înjură Correct. pe toate. Correct, Mie mi se nu, pare nu, că au protej... fost incompetenți oia de la SRI. Protejarea e prin, cul... prin culpă. Nu știu dacă au fost incompetenți ăia de la SRI sau doar șefii de la vârful SRI-ului au reușit să protejeze aici este problema. Nu putem să spunem că e incompetent un serviciu, un și toți ofițerii pentru ce se întâmplă la un moment dat. Ei și au putut face activitatea. Vedeți și că vedeți o. cine era șef atunci la SRI? Domnul Drăposatu Timofte, a... foarte apropiat de Ciudatul, Sorin, Ovidiu, Vântul... Erau vremuri turburi, nu știu dacă... Așa este. Dacă și are din sens să le răscolim vremurile alea. alea. S-au născut asta, da? Da, așa este. Da. Am născut această situație, așa este, 100%. Bun, care e concluzia dumneavoastră? Concluzia este că acest gen de personaje da. și de manifestare a puterii în stat, pentru că despre asta vorbim în trecutul doamnei, o manifestare chiar la vârf, vârf, pentru că dumneavoastră ziceați că a fost prim-ministru, a fost chiar și președinte nu de puține ori, să nu se mai repete. Și asta înseamnă o bună funcționare a tuturor instituțiilor statului. O bună funcționare fără scrupule și fără... Vedeți lepti, că Elena Udrea a ajuns votată la, de la un punct încolo, deci ea a intrat în guvernul PDL după alegerile din 2008 fiind votată de cetățeni Adică să nu vă faceți cumva iluzii că nu știu ce structuri pot împiedica dar, dar fost, apetitul fost, oamenilor de a vota. Construită, sigur, dar a fost o imagine construită și vândută spre a fi votată. Foarte corect. Oamenii își votează pe cei pe care le ducem încă. Aleg. Nu decid. Ei aleg din ceva ce le dăm să aleagă. Interesantă observația noastră. Vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru Dorin. 0372069599 Mihai, bună ziua! Bună ziua. Eu consider că pe pedeapsta nu este aspră sub nicio formă, ca să întrebați mai de devreme, la început emisie, de deci așa consider că nu e aspră. Uh -huh. Mai departe cu ce am rămas eu din perioada aceea de guvernare când am avut guvernul PDL. Eu știu așa și cred că nu s-a mai întâmplat că acel guvern Boc a avut niște surse de finanțare pe care nu le-au avut multe alte guverne. Adică a redus pensiile cu, calarele cu 25%. Na, nu se poate vorbi totuși de niște surse. Dacă vreți să vorbiți despre niște surse excepționale de finanțare... A beneficiat într-adevăr de niște credite de la Banca Mondială întâi și apoi de la FMI, care n-au intrat vă vă... în BNR cum ar fi trebuit, ci s-au dus în bugetul de stat, ca să nu simțim nicio criză în 2009 sau cel puțin să nu se facă concedierile alea în 2009, că avea băsesc cu alegeri, ci în 2010 da. după. Cam asta Iar a fost, a treia, să știți. A treia sursă foarte importantă a fost mărirea TVA-ului cu 5%. Mărirea TVA-ului cu 5% înseamnă bani încasat pe loc. Dumneavoastră, când plătiți o pâine, când alimentați la pompă, orice 5% este mult. Da, este. Ban, mult în plus. Este, 5 așa este. este mult. Da, sunt niște eforturi nu pe care le-am făcut noi toți la vreme, dar le-am făcut pentru că nu, pentru făcut. era criză, Altul... domnule alt guvern nu le-a nu, nu, nu știu, cred că și celelalte guverne sunt în criză, Eu nu sunt PSD în nicio formă, poate și ei sunt tot în crize, dar 5% este foarte mult. Mihai, este o sută de finanțare mare. Haide, haideți, dacă e să facem acest raționament, să-l facem la modul corect. România, eu sunt de acord cu dumneavoastră, nu mi-l închide pe Mihai, eu sunt de acord cu dumneavoastră dacă spuneți că în criza aia din 2008-2012, să spunem, statul român a avut un rol principal de cauzalitate, în sensul că România avea o șansă mică să intre într-o mare recesiune, putea trece printr-o scădere de prețuri a imobiliarelor, dar nu printr-o criză financiară care se ducă după aia la o criză economică și după aia la o criză socială. Noi am ajuns acolo pentru că începând din 2007 și 2008, statul român a făcut da. excese majore, le-a continuat chiar da. și în 2009 în sensul că n-a făcut restructurarea necesară și a fost ajutat cu bani de la femei și Banca Mondială în sensul ăsta. Și în 2010 da. am ajuns și în crucea crizei și fără sursă de finanțare și fără nimic, și atunci s-a produs solidaritatea aia națională. Da, știți că Și Gala bute am în am același eu? timp. Poftiți. Exact, impresia este că aceste surse de finanțare, cu cuftiți mărea TV-ului, s-au regăsit în aceste fapte comise de doamna Udrea în perioada aceea. Da, asta e problema, că în timp vedeți? ce Da, așa este. Vedeți? Deci asta e impresia cu care am rămas eu. Au și mărit TV-au, au și redus pensiile, au făcut și împrumuturi și se fapt uitați ce au făcut, da, unde s-au dus aceste mări. Asta e impresia cu care am din acea perioadă. Ok. Vă mulțumesc pentru telefon 037 2069 599. Daniela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, ce, vreau să vă, ce, ce vreau să vă spun eu este că mie mi se pare uh, uh, foarte ciudat dacă mă mulbui, mă scuzați. nu Este problem. prima oară când intru cu dumneavoastră, pe care, iar eu pe dumneavoastră vă apreciez foarte mult. Nu ascult întotdeauna, dar în orice caz. Deci, ceea ce mie mi se pare foarte ciudat este că această doamnă Udrea a luat această... A, pedeapsă? Deci, pedeapsă, da. Așa. A luat această pedeapsă și mă gândesc la toți cei care au fost înainte, prim-ministrii, care pur și simplu au devalizat țara aceasta. Vorbesc de Năstase, vorbesc chiar și de... Năstase vedeți că a luat două este. condamnări. Una chiar pe 13 cu indice și 2 ăsta, dacă nu mă înșel. La cât a vândut el din această țară, el trebuia să ia 50 de ani de închisoare. Așa. Și toți cei dinainte. Spre surprinderea mea, știți că în general, când un om face ceva bine sau aproape bine sau ceva mai bine, da, deci Așa. nu să spunem bine, foarte bine, măcar ceva bun, da. atunci toți ceilalți, din jur încep să-l atace. Asta e o boală, mai, să știți că e o boală asta destul este... de românească asta. Exact, exact, asta okay. este. Și din ce îmi dau eu seama de când s-a terminat uh, conducerea domnului Băsescu, Așa. această perioadă este extrem de criticată. Cea a... mai criticată perioadă de 27 de ani Nu, în perioada respectivă a fost controversată de la bun început, aș spune. Dacă vreți dumneavoastră să faceți o corelație, că văd că o fac toți pe alte părți, Doamnă, cu dosarul ăsta Gala Bute și cu altele, de fapt ce da. contează ceea ce schimbarea care s-a făcut în 2013 la DNA. Acolo e cheia. Întrebați-l pe judecătorul da. ce cere Daniel Morar de niște lucruri să ob și -o, să observați atunci de ce, de fapt, după schimbarea conducerii DNA mai degrabă decât după schimbarea lui Traian Băsescu au început să se întâmple astfel de lucruri, cu Aha. astfel de sentințe. Da, uh, ce să vă spun, eu nu pot să comentez nici că e uh, preasplă, nici că ba da, intrat în această sferă a speculațiilor și, eu vă că... și o v-am spus și o părere. Da, uh, mie mi se pare foarte ciudat, uh, pentru că această persoană a fost tot timpul în, în uh, vizorul tuturor, uh, probabil că uh, în afara... Uh, în afara faptelor pe care... Daniela, ce, haide să înțelegem. Spune, Dumneavoastră da? spuneți că Elena Udrea e un om care a încercat să facă bine și din cauza asta alți oameni răi din jurul domniei sale i-au pus capăt. Eu așa consider. Nu, nu, nu cred. Nu, nu sunt și am cum să fiu convinsă că a și băgat mâna, deși da, dacă stau și mă gândesc în general presa și toți... Uh, Aici nu e vorba de presă, e vorba de o sentință cu... care zice care de dat înapoi vreo 3 milioane de euro. Da, unde sunt? Că eu nu văd averea. averea ludră. Ho, ho, ho. Da, este, că eu n-am văzut-o. Păi sunt, o parte dintre bă, bani și bunuri sunt deja sequestrate de către Direcția Națională Anticorupție. Vă spun eu așa și o să aflați și dumneavoastră, probabil în curând, când ori începe, dar mă rog, după ce se termină procesul și ori începe să caute ca să facă o executare silită eventual, cor să mai sară și alte proprietăți de care doamna Audreia zice că știe doar ea. De fapt știe toată lumea, inclusiv noi jurnaliști 0372069599 Nicu, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Eu am impresia că a fost o parodie de sentință La ce mod? La modul cum s-a desfășurat procesul și dovezile care au fost în proces E o sentință care pare mare Pe dovezi indirecte Pe ce s-a întâmplat? Pe de altă parte, având în vedere că s-a judecat regina Ce unei înțelegeți siste... prin dovezi indirecte de noastră? Uh, faptul că nu a existat flagrant, că nu a existat... Uh, nu Pentru că astăzi nu se mai dau banii în flagrant cel mai des. Uh, Și corect. pentru că astfel de personaje știu să pună conturi. niște da, oameni, da, niște interpuși. Un sistem inventat de ei, într-adevăr, corect. Dar... Asta nu înseamnă că dovezile sunt indirecte. Atenție! O probă cu martori e o dovadă directă, nu indirectă. Da, ideea că a fost vorba doar de un denunț. Până la urmă nu există decât un singur martor Și martor una, martor nula Nu, la ce, la ceea ce spuneți noastră nu e adevărat Există niște expertize care de asemenea Sunt probe importante într-un astfel de dosar Nu vă luați după ce o auziți Pe doamna Udrea la antena 3 a, bine, Dosarul nu, e complex, nu, nu. să știți E foarte of. complicat să iei Sursa acestor bani da, sau să sperăm atunci că ăsta va fi doar începutul unui șir de dosare, adică la modul în care perioada respectivă și Renauder a fost un pion important al creierii sistemului, pentru că făcea în general treburile murdare, să zicem așa. Da. Uh, cred că nici condamnarea pe viață nu ar ajunge la cât rău s-a putut face în perioada respectivă. V-ați sucit acum, să vă dau... Uh... Nu, deci eu am spus că cum, la cum pare, cum e prezentat procesul, da. pentru multe lume e Cu prezentat procesul. Cum este prezentat. Exact. O să vă recomand și eu o carte? E o carte dificilă, dar vă rugăm. Se numește Războiul drag. Informațional al Federației Ruse, scrisă de Iulian Chifu, un om pe care eu îl prețuiesc, da. chiar dacă a fost, într-o perioadă peste. de timp, da. consilierul președintelui Băsescu. Și o să descoperiți acolo despre ceea ce trăim noi, astăzi, metode. Metodă de dezinformare, de manipulare, practică, a opinii da, publice, inducere, inducere a pe care opinii. doamna Udrea le practică din 2010 și 2011, domnule, descoperite și puse în evidență, inclusiv pentru plata postacilor și toate alea sunt exact, lucruri care au ajuns exact. doctrină militară de la un punct a, încolo ale, al Federației Ruse publică. Știm asta acum în mod public. La vremea aia, doar se opera într-un anume fel. Ce coincidență? Doamna Udrea din România. Da. Domn... Da. Da. De-aia vă spun să fiți, să luați... Eu vă spun așa că eu nu știu în momentul de față o sentință. Poate sunt eu prost și nu le știu pe toate. Cu asta pot fi de acord. Dar dacă e așa, vă rog să-mi spuneți o sentință în care cineva a fost condamnat doar pe baza unui denunț. Asta e o poveste care se repetă la televizor până ajungi să crezi în ea. Cât o tot spuneți-o toți spune, nu ai acces să verifici o astfel de informație sau nu ai timp sau interes și începi să crezi astfel de lucruri. Asta înseamnă război informațional, să știți. Trecem peste asta. 0372069599 FAMID bună ziua. Bună ziua. Am înțeles bine, Famit, uh, e numele noastră? Uh, Hamita, da, sunt de origine persoană, okay. Sunt din 93 uh, în România, sunt cetățean român. Uh, vreau să vă spun în felul următor. Uh, în primul rând, nu am culoare politică, deci nu țin cu niciunul, pentru că, din păcate, nu prea e cu cine se, se zi. <hî> uh, doar că pe la asta, mie mi se pare inutil în moment ce nu se recuperează prejudiciul. Păi, deci, nu n-ați înțeles partea asta cu prejudiciu? Orte... Da, da, am auzit, dar credeți-mă că nu prea cred. Până acum cel puțin nu s-a întâmplat. De exemplu, în cazul lui domnul Becali, pentru 30 de milioane de euro a stat nici 2 ani de zile în pușcărie. Știți că și asta e o altă poveste de la televizor. La vă de, caut de... acum în sentință și vă zic în felul următor. De vreo 2 ani de zile, Direcția Națională Anticorupție are un birou care se ocupă doar de asta, din timpul anchetei blochează averea, până la sfârșitul, până la condamnare. Și la condamnare, bunurile sunt deja imobilizate și nu mai, au mai putut fi înstrăinate. Deci, doamna, audă. Nu trebuie să fie așa. Pentru că legile, eu văd că nu se aplică pentru toată lumea la fel. Eu, dacă am rămas 5 lei dator la FISC, în da. fiecare zi îmi pune penalități și de la 5 lei pot să ajung și la câteva sute de lei. Ca noi Nu se plătesc că nu scap. Așa este, așa este, după care executarea asta, deci asta rămân blocată, după care intră într-adevăr fiscul inclusiv în poveștile astea penale și ne pune pe toți în egalitate și pe dumneavoastră familie și pe mine guran și pe udrea condamnată, da? în executare și acolo se opresc lucrurile. De ce? Pentru că fiscul e pot, polito, politizat și întotdeauna a fost, a fost așa asta e problema, că știți, noi avem bugetul adică statul are nevoie de bani mulți oameni poate au murit din cauza sărăciei, din cauza lui doamna Udrea și mulți alții care au furat și pensionarii, n-au avut bani bolnavii, n-au avut medicamente, eu personal aș fi pus pe așa la crimă Aha. pentru că din cauza lor au murit oameni care n-au avut medicamente n-au avut. corelația, corelația dintre corupție și sărăcie este indirectă dar este clară în capetele unora dintre noi în capetele altora dintre noi categoric nu este clară că uitați-vă și noastră cum votează lumea să scape și corupții să ne dea și nouă majorare de pensii, hai să nu să ne ascundem după deget este, există în România o astfel de uh, mentalitate, care, chiar dacă eu eu cred că nu e majoritară, eu cred că e minoritară. Chiar dacă ea dă majorități, dă majorități pentru că o majoritate uh, a oamenilor cinstiți nu merge la vot. Gândind exact ca dumneavoastră, famid, e foarte greu să ai o culoare politică că e între cine și cine să alegi. Gabi, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm, Gabi. Uh, vreau să încep cu o mică specificare. Și anumat... Cineva unată un post de televizionare prin anii 90 că dacă vrem ca România să se schimbe ceva trebuie să moară 50 o generație. Adevărul este... Câte generații? 50. În sensul de... ok, Da. da. E povestea cu Moise și poporul plimba prin deșert până s-a schimbat o generație, de fapt. Da. Nu, nu cred, eu nu cred în așa ceva. Eu cred în educație și evoluție, să știți Gabi. Bun, acum vreau să fac o o, una, o altă civitam. Da. Să meniționez altceva. Uh, și apoi revin la subiectul care dezbatem. Nu mai vedeți că mai avem un, două minute, în total. Uh, da, uh, cât de repede pe pot. Uh, și anume, uh, suntem uh, români, uh, uh -huh. suntem cu familia. Avem copii, ne educăm copii. Problema este că nu ne educăm copii așa cum trebuie. Uh, și anume, copiii merg la școală și mâine apoi mâine auzim că din acasă la părinți mama unte că nu m-a trecut prost cu mama unte că lasă mama că merge saxul și plătește. Și la asta mamii să rezolvăm noi. Și sigur, o astfel de educație este profund greșită, dar gândiți-vă, Gabi, da. și la exemplele din societate. De exemplu... Această condamnare este un... Ce fel de exemplu e pentru copii? E bun sau rău? Acolo vreau să ajung. Ia spuneți. Acolo vreau să ajung. Bun. Uh, Picabacu. lasă să la că încercăm să vorbim cu nena Primaros sau cu nena puterescu, da? Popescu xulescu Și rezolvă, tata. Bun. Mergem mai departe. Gabi, încă o dată, Ace aceste realități -a -a. de care dumneavoastră vorbiți vă, re vă referiți la sinecurile din societatea noastră. Ele nu exact. reprezintă o majoritate de fapt. Nu toată lumea no. are pile ca să trăiască indiferent de competențe. Aceea e o minoritate. Să... Exact, dar de cele mai multe ori se întâmplă aceste lucruri. Vreau să spun că corupția în România nu va dispărea în anul următor. De o tot știu. nu, n-are cum. 50 cred, nu știu, că nu mai fi până atunci, e logic. Ok. Da. Ga Gabi, ascultați-mă puțin. E e în felul următor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, e și imposibil să dispară. Dar în momentul în care vin astfel de sentințe, ca cea de ieri cu Elena Udrea. S-ar putea să fie doamna rămâne nevinovată până la sentința definitivă. Totuși, cred că fiecare dintre noi percepem acest tip de mesaj ca fiind hai că se poate, hai că putem și noi. Nu o să ajungem în nici măcar în 10 ani sau în 20 de ani la tipul acela de corup corupție limitată, să-i spunem cum e în societățile democratice avansate, dar măcar facem pași către acolo. Nu vi se pare că astfel de lucruri, de fapt, ne prezintă lecții sau închideri ale unor lecții din... pe care istoria ni le predă?